ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف itu satu bait satu barisya Musanah kata ففيه بعض القوم يحكي الخلف wa ba'duhum haqqaqafihi alkasba jadi tak kalau musannas dia kata di atas imanuhu lam yakhlu min tardidi iman orang yang berpegang dengan taklid orang yang berpegang dengan semata-mata turuk perkataan orang lain tu iman dia jazam dia tak sunyi daripada tardud. Ah ha, sebab itulah fa fihi. Ah ha, tengah kata tak sunyi daripada tardi tak sunyi daripada ikhtilaf ulama. Ah ha, ikhtilaf macam mana kata? Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulba. Ah ha, kemudian syarah kita katakan ya no? aibabi sababitahayyurihi wataraddudihi ah ha, asanya fabihi ah ha, bila syarah kita mari tafsir tu dua tempat satu dia tafsir fi dengan makna sabab Sabab tu dia kata fabisababi ambah ha, tu bome pada hi itu klik pada tahayyur dia pangkal hazamullah ah ha, tafsir hak penuh fih yani ay bi sababi tayyurihi wa taraddudihi doa tafsir artinya maka dengan sebab tercengang-cengangnya muqalliq wa taraddudihi dan pergi datangnya muqalliq jadi tak tetap tu nah, jadi tercengang-cengang Ha, tak sunyi daripada tercengang dia kata tadi. Iman oleh taklid ni tak sunyi daripada ha, tercengang. Sebab apa? Sebabnya dia memutuh betul tapi kerana tak ada dalih. ni salah tercengang-cengang. Ah ha, maka dengan sebab tercengangnya dan terdeduknya muqallid sebab itulah ikhtilaful ulama fi imanihi. Berkhilah oleh ulama radhiyallahu ta'ala anhum Fi imanihi pada imannya Iman mukalli Khilah pada iman Sihatan wa adamaha tamyik Khilah pada imannya Nasbah sah dan tidaknya tidak sah Tamyik muhawadai pada mudah Asalnya Ikhtalaf al ulama fi sihhati imanihi wa adamiha. Nah, patu rombak. Ikhtilaf ulama pada imannya Imam orang, -orang mukallid ni sihhatan nasbah sah wa adamiha dan tidaknya tidak sah. Sah tak sah tu ulama duk khilaf. Sebab saat ni lah sebab tak sunyi daripada tercengang kalau gitu dengan tafsir belah itu falba u sababiyatun, nah dia panggil potafrih. Ha, Jika alim tak minat tafsir ilmazkur, apabila akal ketahui daripada tafsir yang tersebut tadi, akal tahulah kata falba u makok pada kata fahyhi yang pot. Fa pot itu dia panggil sababiyatun apa fi hada fi nak ja panggil fa tu sababiyah <tik> wa dhamiru dammah pada kata fihi ahir li imanil muqallidi ah tu belik situ min haythu sihhati wa adamiha ah dari sekia sah dan tidaknya tidak sah wal khulf al dia wa jari'ana Bidhammil kha'i wa sukunil lami Ahak dalam mata tu Yahkil khulpa Ya dhabit suruh baca Dhamukha sukun lam Khulpa Maka padanya Setengah-setengah kaum, setengah ulama Menghikaya Ya akan al khulpa Bi ma'nal khilaf Khulpa ma'nal khilaf la buka bima'na khulfil wa'di bukan makna khulfat makna menyalahi janid makna khilah. ah al khulf dengan makna al khilah bukan khulf dengan makna khulfal wa'di bukan makna tu wa in tu'muri um bihi dan jika dimaklumkan ah akan khulf itu fihi fi khulfil wa'di Ha, apa nak oyak di segi asal-orang bila kata al-khulfu makna menyalahi janji tapi di sini bukan makna tu hak dalam musannaf kita kata maka padanya ha, maka padanya pada iman orang mukallif itu ha, setengah-setengah kau menghikai ia akan al-khulfa khulfa mana qillah bukan khulfa manam menyalahi janji tak ha ayat itu وَإِنْ تُعُرِفَ Dan jika dikenali akhirnya akhirnya al-khulp Fihi fi khulpil wa'di Yang nak ayat itu di segi logak bila kata khulpu makna muki dan Tapi di sini bukan makna itu sini khulpu makna khillah Baik tak kalah khillah وَحَافِلُ الْخِلَافِ فِيهِ مُتَدَى dan bermula yang hasi qilah padanya pada imanil muqallid iman orang taklid ni ha ialah aqwalun sittatun ha bi berapa kau yang enam nak ayat tu ni kau daripada ulama ha dok atas orang muqallid ni iman dia sah tak sah atau macam mana ni perkataan ulama Alawalu qauya pertama adamul iktiba'i bitaklidi tak memadai dengan taklid apa makna tak memadai dengan taklid bimakna adami sihhatit taklidi dengan makna tidak sah taklid ha kita pergi pegang tu malahan ha kita pergi kata tuhan ada tuhan dia dalil dalil orang royak itu ha, orang panggil Semata-mata pergi dengan perkataan orang lain Dia panggil taklih Maka setengah ulama' satu kawan kata Tidak sah taklih Bila tidak sah taklih Faya kunul muqallidu kafiran ha. Maka jadilah orang yang taklih itu kafir Ah ha, Kau ni berat sikit Ah ha, Berat kau ni Ah wa alaihi dan atasnyalah ala hadzal qauli as-sanusiyyu maknanya wajara alaihi as-sanusiyyu dan atasnyalah maknanya berjalan berlaku oleh Syekh Sanusi tuai mata ummil barahin dia, dia berjalan atas kaunillah dia kata iman bagi orang taklid ni tidak sah bermakna orang muqallid adalah orang yang kupu ah beratlah Aime sanusi bjelek atas kau ni lah pil Kubro adalah syarah kubra dia. Nah, asa ni kau yang <tongan> kedua alik tifa ubi takli di kau yang kedua kata memada dengan takli. Nah, asa ni kata tak madoh, kau yang kedua kata madoh. Tapi madoh pula maal esia ni serta, serta berdosa seketo berdoso asamana mana, mana derako. Ha, serta draka ha, Yang ini berdosa Orang ha, taklik itu Orang mukhalid itu berdosa hmm, Ma'al isyani ha, Serta berdosa Ay isyani al-mukhalidi Serta berdosa Orang mukhalid itu Mutlaqan berdosa semata-mata Lagi tak kerti dali berdosa semata-mata Apa makna mutlaqan Nak tafsir makna mutlaqan Ay Sawa'un kena fihi sama saja ada padanya pada Al-Muqalliq tu. Ahliyatul linnavari isimkanah. Ataupun kana kalau kita pakai kanatam. Sama saja adalah padanya pada Al-Muqalliq tu. Keahlia bagi fikir. Dengan bahawa dia tu orang tidak bodoh. Dia panggil ahli bagi fikir. Sama ada begitu. Kalau tak tidak boleh berdosa. amla Ataupun tidak amlaa ay la yakunu fihi ahliyatun naza. Ha atau tidak ini bukan dia tu ahli naza. Nah ayat kata bila orang pergi dengan tidak ada dalil semata pergi dengan perkataan orang lain berdosa sama ada dia tu ahli bagi fikir atau bukan. Ha buka ahli fikir Dosa semata. Ini ayat kedua. Ima sa Kaayah 3 bola. Atsalisu kaayah 3 kata aliktifa bihi. Mumaddo dengan nya dengan iman muqallid. Ah ha, dengan nya dengan taklid. Mumaddo dengan nya dengan taklid ma al asyani serta berdosa ay asyanil muqallid. Serta berdosa supukan ayat kedua ni tapi lainnya betul tafsir. Hasani mutlakan berdosa semata-mata. Hani dah. Kata berdosa tu dengan ka inna bihi jika ada padanya pada al-muqallid itu ahliyatun linnazari. Ah, ha, jika orang muqallid dia yang pegang tu tu, jika dia tu ahli fikir dengan bahawa dia tak bodoh. Ah, ha, tapi dia tak pegang tu lain. Situ dia berdosa. Wa illa da jika tidak. Ah, ha, tidak apa. Wa illa yakun fihi ahliyatun linnazari jika bukan dia tiga tidak ada padanya ahli nazak yang beriara bodoh tak ada berdasar lah atas ahli muqalli ha, email dia pergi atau sah dah muka dia pergi ke nodah kalau dia tanya Tuhan ada kau tiada dia kata Tuhan ada terpuk dia tanya Tuhan ada sungguh kau tidak dia jawab sungguh ha, kata Tuhan berapakah Tuhan dia jawab sah so ataupun tanya asa Tuhan sungguh Kalau tidak sungguh hah begal tu kena dah kena pada waktu dia mutuf gitu ha, macam mana kalau kata Tuhan tu berbilang oi saya tak terima Tuhan berbilang manakah dalil menyok tasah orang wayak nah saya tak pandang tibik dali tu panggil taklid maka orang taklid ni iman dia sah ni kayak ruakanya tiga kata iman sah dah tapi berdosa Amr ha, salana, no. kajian ikan yang kedua kata berdosa semata-mata. yang ketiga kata ha, berdosa. Tu jika ada padanya ahli fikir. Kalau dia tu bukan ahli fikir dengan bah dia orang bodoh, bila pandang tapi kira tak pandang. Ha, ah dia bukan ahli nazar. Bila pandang kira tak pandang. Laguna bila kalau lelaki dia bila apa satu dia bila boleh. Tapi kalau kira ah ha, 5 kali, 5 kali 3 jadi berapa? tak manalah. Ha, 89 cabut tiga tinggal berapa? Ha. Tu paiseh pembundak tak ketipu. kalau belas manah. Ha cuba belas belas tak pa 20. 20 manah, tapi cubo kira, cuba kira. Capo tak manah. Cabut tinggal berapa bahagi ha tak lah 15 bagi tiga jadi berapa sebagi? Ha tak pandai kira. Ha dia payah bodoh. Nah, maka orang ni, kalau dia pergi betul, tapi tak klik yang jalan tak klik, iman sah tak berosok, kawan yang kedua kata iman sah, berosok semata-mata ha, tengok lain situ lah, ada tamu tak sah di iman lagi lah, dia kata tak sah tak klik Gaunya keempat pula Ar-Radiu ka ya keempat kata An man tallad al-Qur'ana was sunnat al-qat'iyyah bahawa seorang yang taklid ya akan Quran. Turuk mata-mata tu, -mata tu Quran dan sunnah hadis al-qat'iyyah Ia bahasa qat'i. Nak keluar hak zanniyah, ha bahasa bagi ada ihtimal. Ni hak qat'iyyah ni ma la yahtamil ama uh, la ya tamilu ta'wilah hmm mari tak ihtimad tak menanggung ke takwil dah panggil tu panggil qat'i ha uh, dia pulaknya barang tidak ihtimad ha uh, tidak menanggung akan takwil dan pula barang yang uh, menunjuk atas apa uh, nama yakin hmm, dia panggil barang yang tak ada ihtimad naqih tak dah uh, itu dia panggil Quran by sunnah hadith by haqqatiah ah tu tak jadi seperti qul huwallahu ahad ah tu ayat menyok taksa ah wa ilaahukum ilaahu wahid la ilaaha illallahu arrahmanur rahim itu ayat menyok taksa ha dia pun qatiah ma sah iimaanuhu sah oleh imannya Ah Quran sunnah hadis ia bahasa qat'i ia bahasa putuh. Ha ia bahasa putuh ia bukan bahasa ikhtima'. Dak. Ha bila dia pergi di situ sahha imanuhu sah oleh imannya. Tak ada apa lah. Man qalla dal Quran sunnah qat'iyah sah dah imannya. pasal litibaihi kerana mengikutnya man qalla tu akan al-qad'iyya tu maku'u istiba'i ha, li-tiba'ihil qad'iyya ha, kalau baca qad'iyya jadi sifak tak salah mana? li-tiba'ihi kana mengikutnya nyaman kalla dah akan al-qad'iyya jadi yani akan ad-dalil al-qad'iyya dah ha, ia begitu dalil qad'iyya dah ini bukan dalil akli dalil dia panggil dali apa dalil nakli dia panggil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 Alam uh, uh, yasihah iman Tidak sah imannya Pasal? Li'adami amni'l khatai Ala raih dil ma'asumah tidak amai Oleh silap di atas Dia bukan ma'asum Tak amai oleh silap Tengok sepuluhnya setengah cerita Dia tak henti dengan keedah Tak henti mutasyabihah Tak henti muhkamah Tak henti umum khusuh Tak eh? kita nak tahu Qura'ah hadir Qura'ah hadir dia tak kerti dia cakap Qura'ah hadir dia ada am dia ada khas ada mujmal ada mubayan ha, ada mutlak ada muqayyat ada muhkam, ada mutasyabih ha, ada nasif ada mensuk ha, tak tahu situ nak Qura'ah hadir Qura'ah hadir dia ah tak kerti situ ini tak mungkin dia pasal amir daripada nah, silap kenapa itu you don't get to have the park, to have jihad tu ha, tak tahu tu juga Qura'ah Ah, ayat -ayat ah, Itu orang ayat-ayat mutasabiha Haa Itu bukan kata'i Mana ada alimu untuk berkata'i al alam alal tu bukan kata'i Ah, Haa ah, ah, Haa Itu apa nak pada orang tahu itu Bagi tahu punya juga tak kera'ah Ya Allah lah. tak tahu kata'i zani Hak zani tu ayat siap dah Alhamdulillahi rabbil alamin Tuwa semua alam Itu Tuhan ha? yang menjadi semua alam Tu lah dalil Bukan cihak, bukan tepak Kalau nak main bahasa ayat Sepatah ayat cukup Kau hurai, ya. dah panah dah Haa, apa ha, ni? No? Summastawa alal-af Haa, ha, apa tengok? Summastawa alal-af Kalau kadang-kadang kata -kadang duduk sungguh Kamu dia pada buat langit, bumi sudah juga Kamu dia duduk atara Haa, bunyi lagu anu? No? Bunyi lagu anu? No? Ah, kalau, kalau kalau tak mana kera'ah pun dengar dia terjumuh tu habis tu orang awal orang kampung tu orang kampung tu hidayah dia dia tak mana nak nak terjumuh ayat dia tak kerti dia ingat dia ingat pun nak terjumuh dia tak kerti tapi dia dah mahu dia, dia berhenti lalu ah, kalau dia di mana tempat ambil dalih dan dia mahu pergi kera'ah mana dalih, dalih kera'ah ah, yang menunjuk atas tu ayat tu bertepak jihad tengah warna Allah mahu nya tu tujuh tempat nak tu. Ha baik di antaranya dalam surah sajadah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyami thumma stawaa 'alal 'arsh. Ha itu tujuh mahu dia be. Allah Tuhan yang menjadikan langit segala langit dan bumi dan barang yang ada antara kedua termasuk kita manusia dan lain dalam masa qada 6 hari. Kemudian hati anak kemudian lepas pada buak langit tu summa aiba dakhalqi samawa lepas pada buak langit bumi kita reti tadi dulu kianlah reti kata masa dah kata masa kemudian istawa pada duduk alal arsy atarah jadi arsy dah buat ha. dah buak langit buak bumi bari antara langit dan bumi masa ni Kemudian Lepas ada wak langit rumah ni? Duk tak lagu mana? No, gambar, cuba ketir kak ya. Tak gambarnya, berjirinya Nyisimnya Punya sepah barunya Taharah rah dia buat kakak Sekaligus di ayat tu Lepas lain pula, ayat Rabbil alami Alhamdulillah Puji-puji bagi Allah Fatihah kita dah baca Rabbil alamin tuah yang menjadi semua alam. Apa alam? Setiap yang ada lain pada Allah Taala. Gak termasuk arah. Ha, kata arah apa alam juga. Kali tu haiwat juga. Kalau itu ha bila Tuhan buat? Belum ada Tuhan buat? Tak ada lagi arah. Duduk atas arah kok mana? Arah tak ada lagi. Ha, uai kena jawab tu baru ya nak ya, buat-buat dulu lepas tu duduk. Hmm, halu kecek halulah lah. Mana itu ke? Tak terima dah, lah nak terima tak alih. Ah dia dia. Patu su dia nak kita taklif tanah. Ndak ada kira ke atau gitu-gitu hati nak kita taklif nah. Kalau dibelik gi belik dak ada kira. Dia nampak kita pandang dah tu, ha tu lagu tu. Ha ya tu putar belik. sabitnya nak murisanak sangat puak tok guru. Tulah nak murisanak sangat puak tok guru. Ah orang dah hajar Tuhan bagi ada tu Tuhan bagi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 Ah puak-puak kita ni ganti dah tua. Puak-puak tu mati je dah. Ah puak kita jadi dah pula. Ha ni awak demo pula ni generasi baru generasi muda ni akan ganti kerusi dah pula. Ha baik tu helang dulu lagi. Ha tapi wala bagaimana pun hak tu hak Tuhan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak menimpa sesuatu tipuan mereka dengan kehendak Allah. Ah tu dia nak we kita faham. Nah, sebab apa? Sebab kerana kita nak berjalan dijak langkah yang dibawa oleh Nabi SAW alaihi wasallam kena halang selalulah bahasa dia. <coughs> nah ni sampai macamlah. Jenis ini kekecaklah mana? Orang yang berpegang tubuh taklid dengan Quran ah, dan tapi ingat maliyat dia ada hujung. Ingat maliyat dia boleh seklimah sini, saya so, ingatlah. Orang yang ada dakwa kata kita nak ikut Quran dan tak leh tak kenoh ikut ni ada lagu sini. Orang yang tukar Al-Qat'i ya ada hujung dia ada Baru dah jawab Soh imanuhu Kerana li'tiba'i li Al-Qat'i Kerana dia mahu itulah kata Kita nak tukar Al-Qat'i ah Dia itu sahaja tak boleh <coughs> Kerana Al-Qat'i ah Dia ada Al-Qat'i Ada, ada zanni. Nah, <laughs> Itu dia Nah Kalau begitu Al-Rahman Al-Al-Ansis Tawa Itu bukan Al-Qat'i Itu zanni. zani nah, Hak qati al Haa, kat'ina iaitu Haa, qulhu wallahu ahad Wa lam yakullahu kufwan ahad Haa, tu Menunjuk atas Allah tak supernya makhluk Laisa kami selihi syaih Haa, tu Allahu khaliku kulli syaih ha, alhamdulillah rabbil alamin Haa, tu orang menunjuk atas Allah tuwa yang menjadikan segala-galanya Haa, apa? Menajak, so kita pergi atas harrah So pergi atas hajih haa Eh. Haa, tak nampak. Sebab apa? Kalau kita main bodoh-bodoh, pas paham arah tu makhluk ke tak? Ah, ala tanya. Kali atau bukan makhluk. Ah, tu punah situ dah. Jadi ada benda koding hak tak buat. Tu kupu lalu gitu. Kan ni kupu ore pada ni kan dia kata langit koding. Yang sama chat. Tu hak tak ada buat. Ah, ada bahasa dia gini, satu kupu ore-ore apa nama ni, orang falsafah kerana biqidamil falaq. Karena dia yang tekak kodim yang tekak Nah, halak langit bawah matahari ni ya nah, kupus itu kalau kata arah ni kodim kupus itulah lah. kerana buka makhluk tu saya buat dia mengaku oh, kalau itu arah masih makhluk masih alam masih ada bari tu saya baik. kalau kalau arah tu masih ada tu tu buat belum pada tu saya -hat buat arah apa tu saya duduk mana dia kata tu tu saya tepat ke mana tepat yang nak tanya Ni tak apalah arah dia duduk tak arah Belum pada buat arah tu duduk mano. No. Dia kata tu hai duduk tak arah Lepas tu sifat tu ni kodem Zat tu yang sedia Sifat tu hai pun sedia Kodemak itikap tu hai baru. baru Baru dia duduk tak arah Dulu dah ah, pulak dah Selerak situ pulak dah Sebab ah, tu Nak ipah di situ ah, Tu kena ipah kat'i zonni Orang yang turut qiraat wa hadis imannya litiban alqatayh. Wa man yang lain daripada itu. Terbenar lain, Terbena lain daripada qiraat. Terbenar daripada hadith Terbenarnya daripada qiraat dia tapi bukan qat'i. Tak sah imannya kerana li'adami ammil khata'i. Karena tak ammil oleh silap. Apa tengok lagi Datuk Hafizah. Cilak ah Sebab apa? Nigi sebahak Sebahak Dia kata ke dalil Walha buka dalil kot'in Ma yuzunnu dalilan walaysa Walaysa bidalil Ah, Dia kata kau Yuduk Zai kata tu dalil dah Bagi tu habjah Tu dalil bagi tu habjah Ah, dia kata Walha buka dalil tu panggil syubah Saya apa Sebab tu panggil musyabihah Orang yang tikok tu habjah Panggil musyabihah Firqah musyabihah Ah, ha, dipanggil tu. Ah, ha, ha, tak sah imannya sebab apa? Ali adami amnil khata'i kerana tidak aman oleh silap dia dah. Tak aman silap ala ghairil ma'sum ha, ada. Atas orang yang tidak maksum. Nah, ha, atas orang tidak maksum macam kita ni juga umatnya kita tak maksum. Ha, tak aman daripada silap. Habis, ah ha, tu sekarang keempat. Al-khamisu yang kelima aliktiba u bihi bitaklif oh ni luah terajak kau ni iaitu memadai ter, memadai dah dengan yang dengan, dengan taklif ah oh, kita pergi Tuhan ada Tuhan sedia Tuhan bersalahan Tuhan sedia Tuhan kuasa apa nama Tuhan esa semua tu betul dah ah ha, walaupun tak ada dalil pun dia kata memadai dah. min ghairi isyani daripada ketiada deraka dah oh memadai lagi tak ada berdosa apa dah Haa kalau ni luas lajak lah Mutlakan semata-mata Apa semata-mata Nung-nung Sawa unka nafihi ahliyatun linnazari Emla tu mutlakan Sama ada dia tu orang cerdik Masa lepaka abriah pandang mikir Ataupun orang bodoh tak pandang mikir Tak apa semata dah Kerana dia pergi kenod dah Betul dah dengan wakil Pergi tu hai aduh Tu Dan lain-lain sebab apa tu boleh memada daripada tiada berdosa li anna kerana bahawa fikiran itu ialah syaratu kamalin ja syarat bagi sempurna iman saja syaratu kamalin ai kamalil kamalil iman ah syartu kamalin ai kamalil il iman syarat kamal bagi sempurna iman saja panggil bermakna kata tak ada nadzar iman tak sepenuh ah ada nadzar sempurna lah iman Tata yang memada Mada dah Hmm Tukar ni luah Kalau gitu Faman kana fihi ahliyatun nazari walam yanzur Maka siapa-siapa yang ada padanya Siapa itu ahli keadaan Keahlian fikih, Keahlian bagi fikih. Dalam keadaan itu walam yanzur dan dia tak fikir Ha Faqad tarakal aula maka sungguhnya telah tinggal ia akan perkara yang lebih utama tu ja ya. jangan tinggal hok nombor 1 ah tu dia gitu saja bukan beda sedak sekali dia panggil faqat tarakal aula Namanya namonyo awe tu sungunya telah tinggal ia akan perkara yang lebih molek kalau dia nombor gak nombor dua, nombor satu, ya tak apa dia tak ambil hok nombor 1 salah lah gitu ambil ya. hok nombor 2 ambil hok nombor 3 salahnya Kaun yang ketiga Kaun yang ke-6 As-sa-disu yang ke-6 Anna imanal muqallidi Sahihun Bahawa iman Orang yang takli itu Sahihun Sah Ia ya, suka dengan Empat lima kaun lepas dah Haa Supa dengan Empat kaun lepas dah Ia ya, satu kaun Juhat kata iman tak sah Nah Dalam ni Satu kaun Juhat kata iman tak sah Haa akaunya ah, apa dua? Ha sat dua kaun. Mana man qallada ghayra zalika. Lan adwa kata iman tak sah. Ha patu pat kaum tu kata iman oleh taklik tu sah. Wa yahru alaihi an-nazaru. Oh hak ni haram atahnya atas muqallid tu boleh fikir. Oh ha, hak ni hebat pada nok lagi. Hak nok tu sunat. Akaunya ah, lima sat ni makna sunat nazar. Kalau tak nazar tu dia panggil tinggal aula. Nah, ha. ada pokayak aneh ni, imesh molek dah haram di dok fikir. Ha, senang, haram fikir, berat. Nah, ha. tapi hak kau ya ke aneh ni, kita kata wa huwa, ah hadzal qaul ataupun al qaul Sadis kau ya ke aneh ni mahmulun, hak ni kena tanggung. Nah, ha. Alal makhluti bil falsafati oh, Yang ni Alal nazari Al makhluti bil falsafati Nak tanggung sini Hak kata hara nazak ni Tanggung atas nazak Hak jadi dicapur dengan falsafah ha, Hak tu hara tu Apa lagi bagi orang tak mahir Ibarat gini ya Ibarat kita main berni air dalam Orang tak mahir berni tak boleh kalau nak kata harap pun boleh kata. Habis tu budak-budak tak boleh main tu. Ha, air terapuh kepala. Selepas tu budak main mani, menyele, tak main mandi punya tak layak. Lama geruk lemah. nah, ha, pakai kata harap habis tu tak lari. Jangan, jangan tak murid lah. Ha. Air dah leh je lagi. Jangan ya tak ada main kot tengah, tak main kot tepi. Kot tepi pun jangan. Ha. Takut geruk dia. Ha, pakai kerap tak beri selalu. Tak ada orang tua kat. Ah ha, tak ada orang tua, tak ada orang besar, tak ada orang panak, benen jadi lepah budak tu. Ah sebab apa niak kata budak tak panah benen, tak sampai kaki pula tu, dia duk main aidalah, bimbe. Demikianlah dia duk fikir dalam bab falsafah buat kajian pada kajian ilmu sains, mukajia dah. Hantu Kalau kita kurang mahir dalam ilmu syarak gap bimbe takut brung gidu luh kono gap dibuasah ha punah-punah. Ha lama gak tu kita kau ni kita. Punah seperti orang Mu'tazilah boleh tergelincir tu kisah pa. Gihlah apa kisahnya terlibat dengan kaedah falsafah. Nah ha, kan dia terlibatnya lah boleh menggelicih gigi kepada ha tinggalkan kaedah ni gigi kepada kaedah falsafah jadi jatuh ke jalan fasik mula-mula terkadang bawa pada kufur. Nah, na na'uz billahi min zalik. Ha, Sebab tu hara nazak tu ha, Maka kau yang kena ni kena tanggung situ ha, Bila dengar-dengar Ulama' kata ha, Ada kata email yang muqalik tu sah Hara hidup fikir ha, Kena tanggung kata nazak mana Nazak ia dicapur dengan ilmu palsafah Tanggung situ Wama ahsana Kawla ba'dihim Dia panggil mata ajuk ni Wama <tik> ha, ahsana Apa yang tu yang wajib the mem state wajib alafin taanjub paula mafu wa ma ahsana qaul ba'dihim dan amboi bagusnya perkataan setengah-setengah ulama ha mumon ada ada dia oh mollah nya amboi apola elok gitulah lu amboi eloknya hanya dia rajak balik pada ma taanjub Abetikala dengan amboi elaknya nya amboi. Tedah kada ba main nahung. Kada tedah ik nang situ. Ambil bahasa kampung gak? Amboi elaknya perkataan setengah ulama. Katakan yana, dia kata dengan bentuk Syiah, Syiah ni dah ni tu habaq Qurah ambil letak di akhir kitab Bakurah dia ni. Abalkana ma unasullakhala qalahum وَمَا عَلَيْهِ إِذَا عَبُوهُ مِنْ ضَرَارِ مَا ضَرَّ شَمْسَ الدُّحَى فِي الْأُفْقِ طَالِعَةً أَنْ لَا يَرَضَوْ مَنْ لَيْسَ ذَا بَصَرِ Bajar basit عَبَ الْكَلَامَ تَلَّهُ مَنْ akan perkataan akan ilmu kalam nah oleh nah. unasun oleh beberapa orang beberapa manusia la khalaqalahum yang tidak ada habuan bagi mereka itu mana orang ada cela ni galik kalau orang cela kau orang menegoh kau tak ada modal nah tu dia ah tu dia nah orang dak cela kau orang menaga kau tak pandang naga penatnya dak cela tu kalau tak ada habu ah eh, nanti celok ke ilmu penca taruh tu orang cela ke ilmu kau tak ada ilmu tu dak cela ke pada nahun sarah encer kau tak orang kurang nahun sarah tu ha, ah tu dia dia ya, kalau orang ahli sungguh oh, dia tak cukup nah orang minat sungguh nahun pun dia minat nahun sarah dia minat ilmu balaghah pun dia minat ah ha, ilmu arun minak belak bila minak oi oh, bila dia nak cela ha kada cela tu celah tu orang tak ada habuan dah tu cajar no suruh suludi ha cajar lah tu kenana tu ha kacaran, lalu banyak-banyak sangat nahun ha kenana tu ha tu ingat tahu, ingat setan ni bila dia cela pun tu bacalah abal kala ma unat laqala qalhum ha telah mencelo akan al-kalam, akan asal gak kalam perkata eh, tapi munasabah dengan tempat usul ini kalam mana ilmu kalam asalnya telah mencelo akan ilmu kalam oleh orang-orang yang tidak ada habuan bagi mereka itu. Wa maalehi ida abuhumin darar. Jika lagi itu ilmu kalam hak kena cello tu darah dah. Tapi dia munasabah ke dia orang ha, itu mengaji ilmu nahwu mengaji sorah pada mulut cela ke dia bentar dak dak tu wa ma dan tidak ada atasnya atas al kalam yang dikena cela tu tidak ada min darari minzaadah pada pada muqtada tidak ada mudhara wa ma alayhi dan tidak ada atasnya atas al kalam yang jadi kena cela tidak ada mudhara Iza abuhu apabila celo uleh mereka itu Uleh al-unasul lati la khalaqalahum ha, Apa nama ni? Uleh unasul la khalaqalahum Hu akannya akal-akalan Tak ada bahaya apa Banding sepon ni Ma dharasham duha fil ufqi tali'atam Tidak beri darah akan matahari pada waktu Duhan Sepon waktu ni Matahari macam balik ternayak ni afil ufi pada ufuk langit tepi kaki langit taliatan oh, hal kada matahari sedang naik tak beri bimdara oleh fa'idara alla yaradaha tak bimdara oleh bahawa tak nampak akan cahayanya cahaya syams cahaya matahari tak nampak oleh man laysa basari oleh mereka yang tidak mempunyai basar yang dia orang atau buta orang mata buta dia tahu gelap dia minggelah jadi mendorak ke dalam matahari ha, turut gelap semua dia kata eh? oh gelap kawan ni 24 jam gelap semua gelap semua tak tahu dia balik gelap semua adakah dia dia tak nampak cahaya matahari tu jadi turut gelap matahari dah, anggap tak ada gelap apa sahabat tu eh? kalau orang celah gapo, dan kalau kita tak sungguh tak sedekah gapa lah orang tuduh gapo, duk bubuh karo pelat cemakan asal kita tak cemak tak ada orang sepa Ya tak jadi gelap matahari kalau orang buta tu tuduh. Ha tudih yo. Ha kalau orang selat bagi kita borai matahari ha oh, gelap sama lain. Ha sabit matahari aish. Atau gerano sabit gerano matahari gelak ha. Ha bukan matahari kita buta. Ni gelap rabutanya lah gelak semua. Ha gitu tak ada jadi bahaya apa kepada cahaya matahari. Demikianlah kita menuntut ilmu nahwasarah orang telok ke mana-mana pun. Kita mengaji solo soludi, mengajar puaykah, mengajar, mengajar tajui, orang nak celah, orang lain tak celah, tak ada bahaya apa. Yang bahaya sahara yang mencelah tu lah. Haa, ni mulak saya ni. Haa, tengok sekali lagi. Abal kalamah, tak barih wikno, tak ada erak wikno. Abal kalamah, mahu umumkan dia, unasun, pake abah, pake muakhar. La khalaqalahum, jumlah sifat pada unasun. Uangnya alehi mana pi alehi khabar min dororin min zaidah dorin mutada. Ah, jika abu tia panjer dorah selit dicelah mutada khabar. Dan tidak atanya atau al kalam tu apabila mencelah mereka itu manusia akianyo akian kalam tidak ada atanya min dororin tidak tidak ada madorah. Banding nak banding ini mawar Rasul subuhah makum mukadde tidak boleh madorah akian matahari pada waktu duha. Pil opik matahari pada opok langit. Poliatan hal cadar sedang naik ha pada samsa. Tak buih dzara ulih Allah tak imas dzafah yang dzara. Allah ya robb doa ha mabuk bagi yara Bahawa tidak nampak akhir cahaya cahaya sams ulih man tu pakai mu Tak nampak ulih mereka leh saja basori mereka yang tidak ada ia mereka yang tidak ia punya basok nama orang mata buto orang mata buta tak nampak cahaya matahari tak ada bunyi mzarak ke cahaya matahari ha tu dia hmm orang tak reti cela ke reti tak ada boleh bahaya apa ha bak kita jangan hirau dia jangan peduli dalam kita mengaji ni habi jadi nak aya kata munasabah kok mana syek kita mari syek ini, ini jadi nak gi kaat dengan kaum ya kaat ni tak kalau kaum ya keenamnya kata haram atahnya oleh berfikir eh pelak sedangkan dalam al ah, banyak dah suruh fikir afalayanzuruna ilal ibli kaifa khuliqa ha dia yang zuru tu makna fikir maka tidakkah mereka Tilik fikir tilik kepada uta dia naik sokmo orang Arab tu dia naik sokmo uta tu ha siapakah hari ni pun masih ada uta dan jadi kenara eh, Mereka tak tengok kepada utak Bagaimanakah dijadikan utak itu ha, tu Tak fikir kau itu Haa fikir Apa kalau fikir Adakah dengan fikir tak nampak Kata ada tuan yang kuasa menjadikannya Haa yang nak kisir itu Nazar ia membawa pada kenal Allah itu wajib Tapi kau ni kata hara Kok mana tu Kau ni kata hara tu nazar tu Kok mana Haa ni ya. Syekh kata Kau ni kena tanggung atas nazat Hak yang capuh dengan palsapah Karena puak orang palsapah Dia panggil ahli nazat Dia panggil ha, Ahli atal ha, Puak unqalat Puak nuzara, Dia panggil hmm. Habis yang ha, tanggung situ Kali gitu Dari sebanyak-banyak kaum Dua-dua limon ni Kau saat ni Manakah kaum yang paling sebenar sekali ha, Syekh kita kata walqaulul haqqul ladhi alayhi almuawwal min hadhihi alaqwali dan bermula kaum hak yang sebenar yang atasnyalah diperpegangkan daripada ini segala kaum ay sita, daripada ni kaum semua ni ialah khabar alqauluthalith kaum yang ketiga ha atas sekali ni baris atas sekali kaum yang ketiga lah dia ya kata nak As-salisu al-iktifa bihi bi in kana fihi ahliyatun lin-nazar wa illa fala asyana kau tu ha tu lah kau yang al-haq kita bawa hatulah mana orang yang berpegang dengan taklid iman dia dah memadai taklid memadai iman dia tah tetapi dia di dalam berdosa uh, di dalam berdosa sekira dia tak fikir siapa ruti dalih ha bila dia tak reti dalih dia adalah berdosa. Ha kalau dia tu ahli bagi fikir, kalau dia tak irtidal kan dia tu masuk la orang bodoh, orang bukan ahli fikir, maka dia tak berdosa. Hmm itu dia. Habis ha selesai pada situ, was-sawabu anna hadzal khilafa mutlaqun. Ha takak tu dulu. Lah.